ننه پوره شوه دا مرګره نه دا څه سارنګ ورته په یو اګه سورته مائده پدې سورته کې بیان د سلوړو مسلو اهمو یو مسلا حرام هغه دي چې حلال حرام کړی دی دوی مغه مسلا چې حلال هغه دي چې حلال کړی دی درېو مسلا نظر منښت دا الله پونم پیش کړي او سلورم د مخلوق د نظرو نیاز د منختو نزانو ساتي صورت لسيسيو اولي سكي پنځه یاتونہ بیان د سلورو مثلو په دویم هي سكي اتا یاتونہ هغه یو لسما یاته پوره شپږ یاتونو پای کې بیان د عمره مصلوحو محمدو للمبلغ شكلك شا ځان صاف ساته چ بیان کې او در ایم عیسیٰ بیانو در اغا خلقو چاگه وعده ما تکنوی در اللہ صلاح نلسم آیاتا پوری در اغا حالتو گورا انجام غلط شا او حضر دی زینہ سلورم او دا سلورم ایسا شپگشتا م آیاتا پوری پدی کی مثال در اغا خلقو خیر چاگه سستی کلی وا په حکم دا الله کې چا چې د الله دین صحیح مخلوق ته نه دی رسونه او سستی کلی دا مسلې د توحید او د نظر او نیاز د منوختو د غیر فونو ماغه پټه کړي وا دا نو هغه آخر کې حیران او پریشان بیا ګرځي دی یتی هون فرعاب حیران او پریشان به دنیا کې وګرځم الله وای نو ځ بیان دا غو سستو کړي الله د نو نه سستی لري کې اللہ نے منگا کہ سستی نے پیدا کی دا اللہ پر دن کے یا شلم آیت دا سورت مائدِ شپاگمہ پارا یاد کچوی موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا اے زمان قوم اذکرو نعمت اللہ علیکم یاد که نعمت دا اللہ چکڑے پتا سو دا اللہ نعمت سو دا اللہ نعمت دا اذ جعلا فیکم انبیاء کلے چو گرزول پتا سو کے انبیاء امبیاء پتاسو که پیدا کلو ندالوی نیمتو <متحدث> پا کم کورنی که حق پرو سلمان پیدا کېدل دل دندار خلق پیدا کېدل نو ندال نیمت دے پاگ خلقو باننی و جالکم ملوکا اوے گردو تنسول اللہ بادشاہی گورا نیمتونا دے دنیای رشتو کو او نیمت دے دینی کا د دین لحاظ ډېر کوا او د دنیا لحاظ کم کوا مقصد دی اگر ک بادشاہی دا خدا نعمت کم دے د نعمت د دین نام آیا بادشاہی دا وا رزقي او بي او نو چې دا می چالاوار کو او هغه می بادشاہی ور کلا چې خپل کوړي خپل پای کې او او خپل پای کې رزق ملاويږي نو دا دا غضباره بادشاہی ده نو وا تا کوم الله دے چاخ خلق کرونے الله لو لقول کرونہ ورکی او اولاد اباد موحدین لو ورکی خيستا الله دے زمون دا مدرسہ من تیار میلاو کی دارانگی ها زکه چ باز خلق تټ رکاوٹ خلق نه غریبان مسکار نشکول کلا یو زو کلا بل ز چ بیان اوری نو کورون والو تو وی بیان کاوریدہ نو کون نہ مباسما نو دغه چې شوی دی اللہ پر کورونا و لورکا او غط عباد و آتاکم مالامیو دی احد من العالمین او در اکلا تاستا آغا درجا چنی دور کریو کستا دی جہان والاونا درجی دل در اکلا ایز ما قومات در نشه ایز مکی پاکی آئی تا پای مقرر کری اللہ تا صلاح پایی کی جہاد, جہاد پا کی تا سورو کا وټني مقدسنه مور اغازمکه د بیت المقدس ولا ترتد او موا واپس کوي په پلو شاګانو باندې هغه موسی علی سلام ته وی چې موږ نشو تل تا یو څوک ز علاقه ده او پدې کې مالکري او د ایسر زمونکار جنگ نشي کوي نو ته موسی علی سلام ته درخواست وکړه ته الله ته درخواست وکړه علی سلام الله ته درخواست وکړه چې الله یې امداد اږ واقع دا واقعیا را ځې مثال سلام توضی ورځ پ او پرووانشته الله تاسوه جات مقابل کړی او دن نه شي مواپس کېږ توانانی بهشي داولی ې منږ د سوالو کار نو چاغه د الله نهطر خاص پشکغې وررضی او ستاسو به په د عمل کېفت خو نه مقابله وکئ کالو نو دی ای مثال سلام یقین نو پرې کې قوم د زور دا خو زوره وردي. دا امالقه او داغه امالقه چې د یعقوب علی السلام په نسل کې 900 کې چکه خلکو داغه مراد دي یو امالقه ذوود علی سلام د زمانه د عادیانو دا غنوي دا د یعقوب علی السلام په نسل کې 900 کې چکه خلکو داغه خلق دي و ان بے من هم شر ندن دی و دا د بنی اسرائیل تور هغه یسو په اولاد کې ودی بشکره موږ نذر نه کیږو دی تا تر دې شوږ دی نه او کدی یوږ دی نه نو به نن کېدون کتابو څخه د مقابله هډه راغره چې سو پوری دی نو موږ نشو تلې قالا نو یو دوه صلو دا که ساو نا چا گی دل چې سان کړه ولا په دې دوالو ا سو کې موسی علی سلام هارون علی سلام سو کې دن شې پزې قومانی پتروازې لال شې دن شې پروانی ستانو تاسو ته تا بشکا تاسو په زورو خاص په لزا نو سپارې تاسو یقین کوونکې د کوڼ د زوې سخوبوې سخه میدان د حدود کنه سهو کنه یتن نشو دلې نشکړه نه لا اوس ویته کړه نه دن شوېلې نشوېلې کار دینو کالونو می دې موسی عليه سلام بشکا منشرې ندن کیو دیتا بدن شر سو پوری شیوی دې پدې کې چتدې شو قالونو فذهب او کتم نه منکه موږ ته وی چې زایو زایو جهاد کوونکو زتلارشه موسی علی السلام د عزت دلارشه فذهبزا انت تو ربک واستربو تاسو دواله جنگونه کوي ان بهشکه ملت کې قائدون تماشګر یو نه خې من بولو تماشگیره دا کداسه کړي وي خداسه کړي او چکه کداسه والو ويګنه تماشگیر دا وي کداسه او خداسه له کپره کې را کنه ډرېوین کې یې نه کداسه په دې ته دی غبزه غټ ډرېوین ته ناس یا ته استاد مشور روزي جنگونه کوي موږ جنگونه شو کولای دی سلام اوس مهله کې هیرات ته په شاو طالب دې په شاو موږ دوه روزگار نه یو چې موږ درس نو ته کې اور دونه قال نبی موسی علیہ السلام ای جما ربا بشک زواخر لم مگر پخپل زانو پخپل رو دانې رور داګه نشور خو منوم کېو نن ستا خبره کړم نی بچې نه منی روغ لالې رحمن وا جدایرا ولا زمون ترمیان زا هغه دا سي دیندار خلکو نو مشرو امره خبره منل د دیندار خلک هارور پلا دا ها خل خبره منې اما انده قون فاسقانو دا کې و اگر که زمانہ کې شوه خو دیندار ده قال نی الله فان هذا ازمکا دی خو نزي میزال د جهاد نو دري د دین کار نه کوي نو حرام کړی شو په دې باندې ازمکا سلوخ کاله مطلب زادې چې د ختم شیدې زمکه نه یتیون فلق حیران او پریشان وي په دې زمکه کې او بیا میدانی تی کی بیا حیران کردی دلیو بی اخوان بیا ری ارماندو نا کولو ار چاچ حق پڑھ کرے رے پاخیر کې بیا ری ارماندو کوي کئی او مشرف سنو ری ارماندو نا کئی وی اک ما ورے مدہ سو سر چیڑا لے داسی بیماریانی پی اللہ لگولی دی جو بار ملکونی امنواری وی دا ملک دا بیماری قوری گی بیا فلاتا سال القوم چاچ غلط کار کرے رے پاخیر کی بیا پخی دا پخی فلهته اسل قوم ولې غلط کار کېوللی سی کار نظر نیاز منقطې د مخل په نورت کا چې بیااخیر کې روانېله سره پیش کېږې خوشاله به فلهتهاس القوم فاسقی نه نومو خفه کېږه په تبا قوم فسیقانو چا طببا کېږي مخ په په بای سرومه ایسا خمه شوه مثال د متکسیینو حیرانو پریشان شو کلی دن بیان او موسی به دبی کله وځتا او ستا رب یا مشروح جنګونه کوي وطلو عالم نبا ابن بلا بلاقام دزنه پنځم ایسا او پدې کې سزا د ظالم ذکر کړي او سزا د غسستو چدي ظلم مکوا په شاند قابل او ایدي را ندمی مکوا چې د ځان بدلم نشه غستله ک په شانده حبیلیاله بایان د ځامنو د آدمل سلام کوي وټلو الیمه اعظم مشر عمار زاید هغه تقریر علماو ته کړو علماي را جمع کړیو او وویلو یا ما شل علماي كنتم نجوم السما يو تدا بكم اي علماو تاسو د اسمان ستوري او تاسو خلقو لار مندلا فسرتم ظلم نو تاسو تیار را. یو ګرځې ده په خلقم په دینداري تیار دا او نو ته دین بیانې او چې بیان کې نو غم ده بذات او د رسوماتو نه ډکه وردا ها ودوالیم نبئمن آدم بلاق اولو لا په دې باندې خبرته دوه ځا په نو پرشتیا کله چې پېښ کړی دوالو یو قربانې لرا قربان هغه مال چې الله ته په انسان په خیرات کول په صحیح طریقه الله ته پیژندېږي انسان نو قبول کې شو زکه دا عبادت مالی نو قبول کې شو یو د دوارونو چا به لې او قبول نه شو دا بنه په خو به خیراتونه په دې میدان ته به خیرات وکړو چې دا چا غو قبلی دو زونه غو به وسو زیده او چې دا چا غو به نه قبله دغه څه به پځې پاتې وو نو آغا میدان ته قابیل و حابیل خیلاتونو اخکروو دا قابیل اغا دا خاموردار پرتوا او د حابیل اغا سویو ویول ول تا اغا با او وزو ما اغا با نقبلیگی دا اللہ الله دا حابیلو تووی وی خواہ زبتا وجنم قالوی قابیل خواہ مخواہ زبتا وجنم تالا رام وی حابیل بشک قبلی اللہ دا متقیانون آم علی کری که دا غصه قصو چو تا اغا واج لایم بس تا کتا اوګدو کړه ما تلا سکت ما تلا سوګده حابیل ورته وي نو دې د پالا چته اوژنې ما نو نیمځو اوګدون کلا سدې کتا تا د تا اوژنې ما لختل کړه ځتا نو وژن کو ته ما وژنې پېښه کړه یې کوم دالانا شپد مخلوقات ته پېښه کړه واله من تبوا چې راګیر بشه به یې اسمه کوه جنو دوګون چ زدی اووجنه ما نو ددی په گنا پتا دګرشه وایس می کا او په گنا ستا په سبب د فیل ستا چې تا اراده کړه دا کار د کړي یو د کار په اراده تعالی سزا و ملایږي ګنا ایو دیم په وجنه زما نو شی په تو د دوزخه او دا د سزا د ظالمانو چې د غلط کار اراده لري او غلط کار نو سزا ملوي ګړو نخسته شو په تاواد نخسته قابل قابلیته نفوز دا وجل <سؤال> د خپل <سؤال> وروړو دا او ته دا خپل <سؤال> نفوز خېسته کارکله شو وروړو ملکا نو وجه بجا غللا نو ګورځې تاوان یې نا ها تاوانې شو تبا چا چې خپل وروړ مسلمان وجل یې تاوانې ګرځې درې نو راوړې ګل الله غرابن کارغان گراباً اسم جنس او د اسم جنس اطلاق پا قلیلو کسیل طولبانی کی گئی یاولیگر اللہ دوکارگانا نچدوی رولیگر نو آگئی جنگو کو پاکا تتلا نو جنگو کو دوالو نو قتلو کو نو او جلیشو نو قتلو کو یو قتل کو یو اغبال لرا قابلو لیگو قتل کو یا به سو نو چې قاتل یې گنبی په شال علاوې سره وسوګو ها نو چې قاتل یې وک نو کارغان رال داغه په مخ کې دوه کارغانونه غیده جنگي وک یو کارغوله غیده بلې نو ناغه قاتل اونې غیده یا به سوچ کنستلې کول په ارضه پزمه کې پنځه اسمکه کیواره خاوره راوکلہ ډګل یې جوړ ک نو چې ډګل یې جوړ ک نو بیا په کې هغه چکه مروري وجل یو لو هغه باغ ټغول کې کې هو دا هغه کار او به په پپل جو خاورې لی دا قابل ګوري او زه نه دی لاندې ما دی خپل اورورو چې کارګې او هغه موجنو او خخې کا ما وجلې روړو دې پشا ګرځوم ما چل نه سره کومه پاس ما دې په اړه شوخی قابل دا چې سوینګي په پټکی سو ات اخې جو صدرور خپل یا وې دو دا دوه فرشتي په شکل د مارغانو کارغانو باندې راغلي بیا کارغانو قالانو وې دقابلی هاه افسوس مالا اج اجستو د لري ما چې شم زه په شانده دې کار او کوزه دې کارغانم لاندې ما چپټکم سو اتاخې جو صد روخ پن نوګرد دې من ملن نادمين دخې مانو نا. چا چې غلط کار کړې نو بیا په خېمانه شوی دې روړه من اجل ذالک دې واقع دې قابله د حبیل د وژنام لیکلې ما په بنی اسرائیل یو یو نشاندارې چا چې قتل یو نفس زدا به د قانون شرینه او فساد او به د فساد نه پزمه کئ نو کو یاکد هغه جو خلق ټولو گویا کې د خلکو وجو اچھا ژوندې کئ یو نفس زدا نو کو یاکد ژوندې کئ خلق ټولو گویا کې د ټول خلق ژوندې کو نو ځل خودا چا په اختیار کې نشته پاسپتال به د پاسه غټلې کلي و من احیاها فکه انما اهی الناس جم من خلک جوندی کو, دو لکا جی جوندی کو دا لکه چې قالس جوندی کوې دا پروازانه د ملی روان ایمبولانس کې رداولي روان دا جوندی کوي بیا کنه دا غ جون نه دی اصل جون د قران او د سنتو لري او توحید دی حیات هغه په توحید راځي حیات هغه په قران راځي لکه یو اصل دښته مایا د سنت یا نام ګورې ومن حیا فکه او من کانمیتن فا آهیناهو و جعلنا له نورا آسو چوی مل شرک پا کیده نو مل لے قرآن نو سرنشتا نو مل نو فا آهیناهو نو جوندیکو منگ په پتوحید جوندیکو منگ غلرا پہلم دو قرآن باہری محیط ویم چو علم دو قرآن ملاو شو نو جون ملاو شو توحید شو نو ملاو شو رو دانا جن ملاوشورو را دا نه جز من خلک ژوندیکو پکانه ما هي ناس جمعیت تاخیر اګری وګی دی وینه حدیث کې راځی من سنن سنته حسنته چا شیخ کارکړیو طریقه خستا دا له چې وی کلا ها کړی غو پیغمبره پښو وسلم و مونته پر خو زده یو طریقه ښکاراکړه چې هغه د خلکو ناملشوي او شوی وا دغه میدان ښکاراکړه او خلک په سور عمل کوي دلداغي اجر میلاويږي او داغي نورستو هم دا ومن احیا سننه فلهو اجر او اجر من عمل بها چاچ ښکاراکړه چاچ ژوندیکړه احیا تازه یو سنت طریقه نودل دا غیر اجر دا غیب او څو سپاغه باندې اجر کوي سپاغه باندې عمل کوي اجرونه ملاويږي او چا چې یو ناقار کارو کو چې سو قتل عام کوي نو پای کې د قابلیت سره زکه د دې قتل بنیاد ورنبه چای خوی دنیا کې قابل چې سور قتل نکيي تر قیامت پورې د دې سزا او عذاب چاته ملاويږي قابل ته ملاويږي چاچي یو سنت طريقو وکړه د دین ښکاراګ نو هغه نرښت چې څوک په عمل کوي نو هغه ته دایفه دي ملوي دا کې راغلي وغه تانبي اعظم په دلایل او بیا یقینن زیاد دینه پسې نه دي پزمکې لکه مشركون شرک اونکي ذاته کونه لوی ذاته شرکو یقینا سزا دا کسانو چې خلاف کوي د الله او پیغمبر د الله او کوشش په پزمکې کې د فساد اي يقتلوا چې قتل وکړې شي او يسلبو يا دې پوسلې کړې شي او تو قاتای دي امام يا دې وجلې يا دې کړ کړې شي لاسونو ده یو پیدا من خلافن بدل بدل او یون من الارض يا دې اوشلې شید زمکه نا ګور لوي فساد چې سو کوي ناغه دا اغله قتل پکاره دي اي يقتلوا ناغه قتل شي ها شئے فسادیوکو قتل او یو سلبو او دا فساد شرک لی فسادو غلال لی فسادو زکر ڈاکی یو شکی دا فسادو لدیس را را کور کورکی یو کس غلائکی نٹول کورکی فساد دی یو په یوی را لی په پا بل را لی نٹول دا یو پا نباد دی لی او یو سلبو یادی شي ق همی او غ لا هم کړی وه نوپسه یاغه په کار دی چې خلکو تو وګړي او تو ق دین رج من خلاف یاد د کلی شي لاس پیداه چې زماې د بل غستې دی د بل مالی لوټلی د لاره کې او تناسو نخپی لاسونه د کټشي دغ دا ظال کا او ژ فل اررض یادې او غلو ل شي د زمکې نهو یا را ته فتصااد نه جوړه فساد د چرېي. زمن کورانی کلی علاقہ کې فساد نه چلی او تلوی مفسی ری او دا دیل را خیجن رسوائی دا پس دنیا کې دا دنیا کې رسوائی جوا ولو فی الاخیرت عذاب نظیم او خواہ دیل را پاخیرت کے عذاب لئی ری لکسنگ چه دا قاتل لسزا دنیا کې الله مقرر کری را ہاں کساس نو دانا جدہ پر ایک کساس بچی دا خدای او وارث حق دا خدوده ژوندو دو, دو وارسانو حق نه احساسه هغه چې کم داغه خپل سزا داغه دا ابو له التملایوی چې هغه له کوم سزا و پون شو هغه چې سوکی ویوجل داغه سزا خو پاتې را دا خدوده وارسانو سزا واچ دې نزال بچ کی چاغه قصاص ته نور دا, دا خپل سزا خو ول ته پاتل چې پسې مافقيو پسې نه مافقيو را دی وی یو نه که بس پسې موږ بدل موانانا دا خودو جوندو لین دین دے آیا اغاق پل ایسا قیسا خلاپاتی دا چاہب دا سلاسا کئی چپریدی دیریاو کنا مافکی دیریاو او اپسو اللہ اللہ زینا او دا چې دور قتل عام کی گی ملی کی گی بی گناہ رو دے زموار بسو کیوئے اللہ اللہ زینا تابو من قبلیان تقدرو علیم مگرہ کسان چې توپے ہو ها ادب د منینا مقدلاص بنکیدو ساسفای باندې نو مافی که خیر بیا تفالمو پوشی بشکل الله دے غفور الرحیم بخشش خون کی میرابان الله دے بخشش خون کی میرابان الله بو ت بیا مافیو کی اوس ترغیب ورکه اعمال صالحہ ہوتا یا ایہ اللذینا آمنو تق اللہ اے مومنان او یری د اللہ نا مومنان دا الله یو ریږي وبته وی له وسيله اوله ټوي الله ته نزديكه تا الله ته نزديكت اونټوي د نزديكت با په سبا لريټي الله ته وبته وی له الله ته نزديكت وجاهدوا جهاد وكي پر الله کې لعلكم تفلحون خامها شي به كامل يبو الله ته نزديكت ا پني کو اعمالو نیک اعمالو کوي نیک اعمال زاده چې کوشش د الله په لار د الله کتاب دین کې وکړي دا د کامیابی نه خزا وی ګور قران کی وسیله